Inna alhamdu lillaha na ahmadhu wa nasta'inu wa nasta'nfiruhu. Nauzhu billahi min shururi anfusinu wa nisa'yati amalina. Men yadid dhatu la muzila lah, men yudhulil fela hadiy lah. Shudu an la ilaha illa Allah wa ahdhu la shurika lah. Wa shudu anna muhammadun abduhu wa rasoolah. Amma ba'ta inna asdika al hadithi kitabu Allah wa khairu al hadhi hadhi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharru numur muhadathatuhu ha. A kullu muhadathatin bid'a. Kulu bid'a'tin dalala. Kula dalala til nar. Listen, there were Mendoj se me mësimin e fundi që mbajnë rrënda kaluar në lidhë me ato apsorët o selefistot Dhe më thënë kemi përshqeluar një ditë përgjithshme lidhë me ta Përëndaj dhe më thënë unë nuk e pashë më, më në vëshme të flitët me përqeshën e tyre Parës përsep se pikat më kërësore janë seruar Edhe nuk gjele dhe dhe mëse në shatë i redigjoni dhe njerët omsimet Që të rikujtoni ato gjëratë si atë kemi folën e ato mësimet kam vendosur tas për një çështë jashtë një lloj ndonjë lloji znjiri tani vetëm sot do të flas për këtë çështje para syve sepse jam pyetur më shumë se një herë për një lloj shitblerjeje që ekziston sot këtu në vendin ton, të cilën e bëjnë njerëzit dhe kam dëgjuar që anë vendi festivali është halal. Për të arsyse do unë pashë në votë që ta sjerojmë të gjitha dhe pse e kemi sjeruar të çështë një herë. Por momentalisht kam marrë për masë të tjera, praktikohet shumë Edhe njerëzit u ndin gjykimin fetar në lidhje me këtë çështje. Dhe ç'çë çështje është blerja e mallrave nga banka. Blerja e mallrave nga banka. E para gjëja ne do të përfitojmë njëherë se si blihen mallrat nga banka. Mbas kësaj, dhe ndonëse do të them ne fillon bëjmë çarrimin fetar në lidhje me këtë çështje. Besoj se në çfarë ka bërë zgjas shumë si çështje, vetëm të, të deshatcioj sot për pra arsu si përse është, është bërë që është i gjerë, u tonë edhe njërzit dhe më në në nësullur duke përdojur, ato dhe më në përkëm e ndu në që është i shka e mirë. Sot, përgjësi bankat të jenë drejtuar drit i dez, dhe më në që të i krejnë përshtypjen klientëve të tyre që ato bëjnë trekti dhe nuk japin vëndëm paret, fata, për kamatë. Dhe përse ideja e që më, që, më, jetë, me 15, kjo gjerë, më në më të një edhe i që e merr të komand nuk i pëlqen se thotë ti jap 10 ti marr 10 pastaj më japi 15 çe ti marr 10 pastaj ti jap 15 më, më mbrapa domethënë më shumë nuk është një gjë e pranueshme ë normalisht por njeriu mund ta bëjë këtë gjë edhe pse nuk lejohet nga në nëna fetare ato që e bëjnë bëjnë lojë jas duke menduar domethënë që kanë nevojë e është komandë e, e pastër ë duke vënë këta domethënë ka më të dhënë se çka kjo ide nuk funksionon domethënë se si njerëzve Kam përdojnë një dhe hile, dhe në botëm për endivore, jo vetëm në vëndën në disa me Ata janë shfaqurës sikur janë bleres të, të, të, të mirë fillë dhe shitës në din në kohë Banga është paracitur të më përpara klientëve si, si shit bleres, edhe, edhe blenën dhe shitë Ata i, i thot klientit, ti që dhe blesh, dhe blesh i lënë mod, po ta bleju Edhe shko në banka e blenën atë, këshu, si shtërgojnë atë pa me një ashmën, e blenën banka atë Pasta e banka e shetë kl Bangi bën atë me para në dorë dhe klientit ia ja shet atë me koste. Banga bën me çmim dhe klienti ia shet atë më shtrëngët. Me çmim tjetër. Edhe në pamendjesha kjo strategji nuk ka gjë, është idemë kaste. Një person i cili nuk ka dini përto thotë kjo që ka shetën me kastë, s'ka asgjë të keq në këtë gjë. Fakti që ishte nuk është e tillë. Ka disa detaje të cilat do do të sqarojmë tani. Desha domun fillimisht që tu tregoj ë përfryturimin e çështës si funksionon si funksionon si funksionon kësaj çështje. Si Atëherë, ë dietarët e kanë ndar çështjen e dërirjes me anë të bankës, mund e kanë ndar në dy forma. Forma e parë është dërirja me anë të bankës në formë të detyrueshme. Dhe kjo është në këtë lloj forme që shkon një person te banka dhe i thot bankës se unë duhet drej në makinë të këtij lloji ti modele me radhë e thërron të gjitha. Edhe skomba bankën dhe kur e merr banka e, e detyron klientin që klienti ta blejë këtë lloj kthollë makinës, sepse do po ta blejë për ty sot. E, e detyron ta blejë. Banka domethënë shkon shkon e bën në emër të, domethënë në emër të vet, si pretendon ato domethënë pa menihajshme. Edhe e detyron klientin këta tamam arikët, këtë, këtë, këtë lloj malli. Atë kjo quhet domethënë marrveshje e detyrueshme. Domethënë banka detyron, por shpesh nuk nuk ka drejt, por shon klienti që nëse thot klienti, por shon që unë Ti e mori ti bank, po e vërtet e mor më sonë, po un nuk e dua më, nuk e marr, nuk e blej. Kjo nuk nuk e pranon banka këtë llojje në këtë deformë që po tërojmë tash. Kjo është formë e parë, domethënë. Kështu që ne flasim për rastin kur këllë marrveshi është i detyrushme. Që banka thotë u ta blej, thotë mallin, por me kusht që po e bleva, ti ta blesh, po qëse ti nuk e blen, nuk do të të fahre, domethënë, un du lekët. Nuk mund të thush ti nesër pas nesër mua thotë banka që ë euh, un nuk, nuk nuk mikut mend, nuk e nuk do ta blej më. Nuk ka shusët Në më thënë, forme parëshë Kur bankëja detyron klientin Që tablejë këtë malë të cilin Bankëja ka blerë prej firmës Nëse flasë makine, për makinë, për firmës makinave Atëherë, qëfarë që kemi fetarë Ka kjo dhe gjeje Shumisë djetarëve Për këto dojë dhe më shum, dhe më ja person, dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më d Shumica direktorëve janë të mendimit që kjo lloj forme është haram. Ëh, kjo lloj forme është haram thonë dhe janë argumentuar me disa argumente ose me argumente të shumta. Nikuson nam. Ëh, argumenti par, loj i parë ose lloji i parë argumentëve janë ato argumente, ato hadithe, të cilat e ndalojnë njeriu që të shjejë ato gjë që nuk i posedon. Të shjejë ato gjë që nuk i posedon. Qëse nëse banka bie dakord me klientin që klienti është i detyruar ta blejë të lloj malli për bankën, nikoj që banka venduket ta blejë të llojë, por e deturon thotë po unë bije dakord, por me kusht që ti ta ta blejsh, atëherë balla banka, banka kanë për, për nënë, ka rënë dakord për ta blerë këtë mall. Domthonë ka bërë marrveshje shit-blerje, pa pas banka mallin dorë. Atëherë kë hyn tek ajo që e ka ndalur Profetul Selam të shitë të malli pa e pasur atë në dorë. Parne i transmitohet nga hadithi i Hakim ibn Hizami dhe ka hadith tjera të qumët e sëky, thotë, wala, të bjerë më alej se indekë, mësë ështërit, atë që nuk e ke. Niko që banka të dhe forme, edituron klient të blije të dhe gjegj, niko që e sakafe të të të manë, së posidon. Nëse bank të i thotë, po të të shë blije, po të shë më së blije, atër e rezikon vene, se në pasën nuk e blije. Ja i blije për në së blije, në pasër të, të detyruar se ti thotë dhjetëti ti je detyruar ta nënshkruajë aktin ndaj marveshës që nëse ti i dakordet të bësh ndonë malli je detyruar që ti domun ta marrësh atë nuk ke drejtë të kthesh mbrapsht në këtë lloj uh, akti berje. Kështu që ky është hadithi Hakimun Hizamin që ndalon dhe thotë wala tabi' malaysa indek mos ashi ato që nuk e posëdon. Dhe në në këtë ndërformë banda ka rënë në këtë lloj problemi. Uh, Gjithashtu transmeton me hadithin në, hadithi në Umërit se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë nuk lejohet Eh. Lajihllu selafun ubya, nuk lejohet borgji dhe dhe shitja, domodin dhe marrveshja si bjeris, domodin asnjë lloj forme që që mund hyjë në të kamata. Gjithashtu nuk lejohen dy kushte në në një, një shitbjerie, edhe asu lejohet fitoshë atë që nuk e merr ti për si për dëmin e saj, dhe asu lejohet të të shesësh atë që nuk e posedon. E në lan intereson që funi thot nuk lejohet të shesësh atë që nuk e posedon. Se për treguar, do të thonë që nëse një person nuk e, nuk e posedon mallin, nuk di ta shesë. Domthonjë një shembuti tjetër ta keni më qartë, të qartë këtë gjëje. Domthonjë ti tash je shitës. Edhe të vjen një klient kërkon një mall që ti nuk e ke. Edhe thotë ma, i thotë se do ta sill mallin. Atëherë ti domthonjë në këtë lloj forme lejohet këtë gjë kur kur ti i thu ka klientit ta sill mallin, por nëse ti se ke i thonë nuk do ta blem, nuk ke detyta ja ti atë detyron. Po qjesë ti ja detyro pasa kjo kjo çuhet të t -t të shesësh atë që ti nuk e posikon. Se ti sigomoll, ti do të shkosh vetë ta blesh mallin. Këto janë dyqane të cilat për shkak të kërkojn, u kërkon klienti diçka, një vllai malli, kupton dha ata se kanë, e thon do ta blej di për shkak të mos janë në qytet në qytetet e tjera përveç Tiranës, po drita blen në tira, Tiranë, edhe do ta sjell. Ti shkove e bleve, po klienti unë nuk e nuk e malli. Ti thos po un për ty e bleva. Nëse ul në formë, mund ti nuk mund të detyrosh klientin, nëse ti e detyron, kjo quhet hynte kjo lloj ndalesë. Ato ky është, ky është lloji i parë argumente që ndalon këtë lloj shitje deri e nën bankës në formë të detyrueshme. E dyta, ë janë ato hadithe të cilat e ndalojnë tashësish mallin para se ta marrësh atë në dorë. Domethënë, këto janë të ngjashme këto të parme, por janë më specifike, sepse tek para të shesë diçka që ti se ke. S'është fare në prosim ton. Kur ze të e dyta, edhe pse ti e ke bler, por nuk e ke marrë në dorë, se ke zotruar, përsëri nuk të lejohet që ti ta shesësh atë derisa ta marrësh në dorë, sepse mbase ai rruguz do të do duke se ti vetë të të mund ndryshoj mund ndryshë pesha ti mund ndryshoj domun cilësia e ti mund ndryshojnë shumë gjëra edhe nëse ti e shet atë domodin në çdo forme domun i krijon i krijon probleme të tjera sepse nëse do të ndryshë pesha për shkakun ti e shitë për ato për 10 ton shembull atë doli 9 tonë gjysmë kupton dhe dani probleme të tjera prandaj edhe profeti sallam ka thënë kush e bën një ushqim të mos e shes atë derisa ta marr atë në dorë çfarë shajitë Edhe ky hadith është e Buhariut dhe Muslimit dhe për do të them për këtare shpye themi se që rënia e dakord të klientit me bankën në këtë lloj forme që klienti ka dorë detyrueshme ta blejë këtë lloj malli nëse biletakon me bankën që banka t'i blejë në emër në, në emër të vet, themi që ky lloj gjëje është që të shesë një mall pa e pasurë të ndorri, koqë që banka s'ka ndor atë. ë Pika e tretë që është në argumentet që tregojnë që kjo është ndaluar është Që në të vërtetë kjo loj, kjo lloj trejtie, kjo është para. Me para shkëmbim me njëra tjetrën jo të barabartë, në theyrë është një lloj malli për ta bërë të hallollave. Domethënë, kur ti i thu bankës më, makin, më bli një makinë. Makina shembull kushton 20000 euro. Qartë? Ti i thu bankës më bli një makinë, edhe banka thotë, mund të tashë makinë 25000 euro. Nikoj që banka nuk nuk ka bler makinën, koma. Ti zon dakord me këtë? Edhe skuan bankën, e, e bleu. E bleu, domethënë ajo në të vërtetë në të vërtetë makinën për kë e bleu? E bleu për ty. Me sa e bleu me 20.000 euro. Sa do i paguaj kur banasi? 25. Domethënë banka ka paguar në emër të ta 20.000 euro, edhe do t'i japësh ti bankës 25.000 euro. Është qartë? Domethënë 20, domethënë ë ajo të ka dhënë ty në të, të vërtetë 20.000 euro të desh, deshi domethënë të të domethënë të shndërruar në në mall. Edhe kërkon prej te 25000 euro, ku vetë hyr 20000 euro që ka paguar banka. Se banka vetë 20000 ka paguajtur. Këgon prej te 25000. Atëherë kur diku shtep 20 dhe kërkon prej te 25, çë quhet kjo? Kjo është kamata. Çe ndon tullarasi fusin një lloj malli në mes të këtyre të këtyre dy mund parave, në mënyrë 20 dhe 25 për ta bërë të lejuar dhe kjo është forma e kamatës, që quhet, ndonëse në kamata ndaluar ose hile e kamatës qëu ndryshë bejul aina kjo është ajo që thuhet bejul aina për këtë arsye themi domthonjë që kjo është ndaluar dhe këto janë tre arsyet tre argumentet që kanë përmendur domthonjë dietarët të cilët thonë që kjo është ndaluar ë këta që të trëguhën mendimta ishin shumica e dietarëve të, të, të cilët trëgojnë që kjo lloj kjo lloj domthonjë shit derje është ndaluar janë disa bashkohor disa dietarë bashkohor ose njerëz soditur bashkëshort, të cilët donë kan lejuar dot do gjekta em pak janë pakisëm në shumbica dhe janë justifikuar që kjo është nevojshme, dhe nevojshme e nevojshme. Në përshak të nevojës i ka po këtë arsye të lejohat. Dhe ky lloj argumentimi thyer nuk është nuk është panusum, as i justifikushëm. Sepse domethënë në mënyrë të lejuar që kalju Allahu ka domethënë në rrug të mjaftueshme, nuk ka nevojë që njeriu domun të çojë tek harami, nuk ka bërë Allah më dhurat zgjidhje për njeriu tek harami. Këtë arsye i ne themi ndonjë se njeriu do mofton domethënë që, që kalju Allahu smarka. Pra ndaj mendimi i sakt i dietarëve, kokëllon. Mendimi i sakt i dietarëve është që kjo lloj marrëveshje të çdo forme që është në formë të detyrueshme është e ndaluar. Ado kjo ishte forma e parë, kur banka bie dakord, bën marrëveshje me klientin që klienti ta blejë form në formë domosdoshme madhe. Domethënë thot banka un po e bleva, do e blesh. Nuk ka. Domethënë e detyron klientin. Kurse forma e dytë është kur banka thotë dakord, ti do blej në anë, do blesh me makinë poko. Atëherë thotë banka un po e blet. Ti shikoje, të pëlqeu merrs, pëlqeu mos mer. e merr. Ejar, domo nuk e detyron. Banka e blen mallin, ja tregon gjënjëndi pasa klienti ziet çotë lësh, bën se nuk e blen. Ë, këtë lloj forme, kjo është forma 2, dietaret e kanë dhënë dy lloje, lloji i parë kur tregon se sa fiton banka atë lloj mesi dhe lloji i dytë kur nuk tregon se sa fiton banka. Edhe sot për shume, që do sot zakonisht në, në bankat tona është i sot në këtë lloj forme nuk tregohet nuk e tregon banka domosiz çfarë fiton por ku ndosiz banka i tregon klientit domosiz që unë, unë po ta shes ty me çmimin që shitën tregu. Dhe kjo është e pamundur. Kjo është e pamundur, pse? Se kuptimi i kësaj është domosiz që banka e bën shembull, e bën shtëpinë me 50000 euro e ta shet ty me 50000 euro shtëpinë pa fituar asnjë katcilë, kupton? Edhe bilet bën në bamirësi që ta shet që ti ta paguosh atë për 30 vjet shembull. Qartë? në koje domethënë kjo lojë nuk bova kështu sepse ata nuk kanë ndal për bamirësi kanë ndal për fitim. Sigur zotë un un po ta shih ai sa çmimi i drejtë që është vërtet. Ai mundi të çmimin çmim domthonjë jo real, jo jo domethënë i, i, i shpis aq, por në të vërtetë kanë rënë dakord me me shitsin, që ta blej domethënë ata më lirë, apo ta shesë ti më shtrenjtë edhe pse tregu është i shënuar që ky çmimi ka shitën drejt. Ëh atëher përse, për sa i përket rastit kur e, banka lukë detyron klientin për ta bler këto lloj malli që vlen të shon ta blej, do të thonë do të gjë ndos këtu. Shkon klienti te banka, i thot bankës unë duhet blej, i thot një lavatrishe. Edhe i thot banka postet, unë ta sjell lavatrishen, shikoje, të pëlqeu më merr, nuk pëlqeu mos e merr. Nëse i banka i thot lloj forme, atëherë do më themi që këto këto lloj forme dietare kanë folur që herë për këto forme, për ty është Imam Shafiu, dhe Imam Shafiushi mendimin që, që këto lloj forme, domthonë Kjo leleri e pa, domthonë duke mos e detyruar domethën klientin, kjo është e lejuar. Kjo është sipas domthonë fjalës që ka thënë mëshfiu. Më Edhe ka thënë kështu domthonë, vet fjala teksti i fjalës mëshfiu më në librin vetëm um. thotë, ë, uh, kur një person shikon domthonë, e shikon një mall dhe i thot një tjetri, blije atë dhe unë do të jap që ti fitosh prej këtij malli kaq. Domthonë blije ti dijet atë, më, më shit mua me këste, do të jap fitosh kaq, kaq para. Qoftë Imam Shafiui kjo kjo lëshë deri është lejuar thotë. Ëh, edhe thot pastaj sepse sepse ai thotë është ai vjen ka drej, të drejtë thotë nëse dëshiron pastaj thotë e e, e e shet ose nëse në të shiro, e blen ose nëse dëshiron e lefare. Domethën ti i, i thuaj një personi, blimeve të malle do të jap ty këshillë ti të shpresi ti, edhe i e blen. Thotë nëse ti thotë i thuat i pasion kam drejt, nëse ta blej, dhushar, blej të mos e blej, janë rregullt. Nëse dëshiron pastaj është problemi i parë që që treguam. Edhe të yjet që një kanë treguar për këtë lloj forme, kur nuk është marrveshje e detyrueshme, edhe në mëdhëmin Hanafi ibn Abidin, gjithashtu dhe ibn Rushdi në në mëdhëmin Malikive, gjithashtu diçka tjetër ka treguar dhe Ibn al-Qayyim në I'lam al-Muwaqqi'in. Çdo qëndimi i, që i Hanafive, Malikive, Shafive dhe shumicsës së dietarëve të më të vonshëm është domethënë që kjo lloj forme është e lejuar. Edhe këto më gjerë gjithashtu ka lejuar dhe Sheikh Abdulaziz bin Baz, Bekir Buzedi, Abdullah bin Munir, edhe shumica gjetarve bashkohor, sot në formë kur nuk është marrveshje detyruar, kur nuk është marrveshje detyruar, dhe kjo tregon në akt marrveshje kur shkurti nënshkruan dhe firmën, atëse vetë ve, banon dhe vesh firmën, duket të detyrore, nuk detyrore në marrëdhënje të gjitha kushtet e shkruajtme. Mirpo shemb eke Buzedi, për lejimin e kësaj forme ka treguar tre kushte, të cilat fatikisht domthon për ato kush e bën dakord të gjithë. Domthonjë që janë kushte, veçse ka për mund vetëm ai të të jave ka bën dakord që ato janë kushtet e nevojshme plotësohen të këllë dhe marveshje që të quatë me të vërëtë marveshje lejuarë. Këtër kushë i bregër buzejdi. Që këllë dhe marveshje me bankët i të lejuarë, kushti parë është që klientit mësitit të të të ruarë ta blejë malin në basë nga këtë blerë banka malin nga shqici i, nga shqici i parë. Në nëse shkomë bankët e neptunit dhe blenë malin, blenë lavatricë e shembul, edhe vjen klienti i thot klienti ja ku kjojë lavatricën, i thot kl Dhe këy buzeri i thot, nëse banka detyron ta blej, atëherë kjo nuk hyn te kjo formë e lejuar, por është te forma e ndaluar. Ndërsa nëse nuk e detyron, i thotë takort, thot do ti si dësh, dashjë ndonëse bli, kjo është kjo është e forma e lejuar. Dhe kjo thash merret veshin marrveshi kur nënshkruhet marrvesha. Kushti i parë, kushti i dytë është. Kushti i dytë është që ë përgjigjësinë e për mallit nuk e mban klienti, por e mban banka. Dhe këtu këtu fillon tash i problemin që duhet si tek marrveshi shkruhet, ku shkruhet marrvesha ata e shkuin aty domethë që banka shembull nuk ka përgjegjësi për çdo lloj mjete që, që i ndodmalli me radh edhe banka çfarë bën është në formë ja hedh përgjegjësin ose shitsi i parë ose e hed klientit nëse banka distancohet prej përgjegjësisë ndidem me mallin që ajo e shet atë kjo tregon që banka në të vërtetë domethënë nuk është shitës i vërtet prontarës hyjë të përdersaj nuk pranojnë që më përgjegjësinë e mallit shumë nëse malli del me defekt defekt që në, në fabrikë gjëlo po jesë ose më thihse kaq gjatë transportit kur e transportoj ban nga mallin nga shitsi dhe e çoj tek tek magazinë e vet pasaj për të tregu blersit malli u dëmtuar banka e shitës të thotë edhe pasaj do nuk më, më përgjisie për të ndëgjej kjo do kjo është kushti i dytë nëse banka nuk më përgjisie atë këtë ndëgje nuk është lejuar dhe kushti tretësh që banka e katë lejuar ta shësë të mall, të, mal, të shësë këtë mall e uh, klientit mbasi ta ketë futur atë në dorën e vet. Domthon ta ka çuarshëm në, në magazinën e vet, gjë që nuk ndodh normalisht. Kështu që me këto tre kushte e kanë lejuar këtë dietar. Nëse nuk plotëson do tre kushte, atëherë ajo hyn te forma e parë, që është domethën forma jo e ndaluar, po arsyse sepse domethën ose ajo e shet pa e pasurën të dorë, ose jo është edhe nuk wan ma përgjësinë e mallit dhe kjo tregon që ata nuk nuk janë shitësit vërtet të mallit. Ose për ndryshë ata e bëjnë të detyruar blerërin që klienta bëjë mallin, atë kë hënë të formë e parë që është ndaluar. Kurse Sheikh Ibn Thimini është me mendimin që kjo ndajmë kushtin dash pak kushte por dhe forma e lejuar është, është në formë detyruesh hram. Edhe ka treguar Sheikh Ibn Thimini që këto forma që përdorin ata, kjo është form është një lloj hile për kamatën. Kjo është thjesht hile për kamatën, thotë ka treguar Sheikh Ibn Uthaymini. E, prandaj edhe thot, e, të regon një në në zënë si ti qëtë khali mëshej i Kihë Tho është në këshohë Prandaj të shkohë po mërë banka, ata të thonë Qëfar lëdoj dhe më rëdhën e punë në, në Domenej? Me metodën Islama apo, apo me metodën... ...se të tjërët? Nësë i thotën me metodën Islama, atër i thotë kjoj dhe mërë dhe akorthë Qëfar do t'jë në thotë, më du të bëjë i makinë? E ja ble më banka makinën, me shemu me Edhe kë do të thonë do a bli banka, mos po të me 25000 euro me kësta. Këtë, kupton? Kurse kjo është metoda e islamit, kurse metoda jo islame, e islamit është ti shkon direkt te banka, i thot nimi 20000 euro, domethënë hua, edhe ti ti shlye të pas, pas 10 vjetësh me 25000 euro. Kupton? Domodha thjesht i vendoset ajo, është një të gjë vendoset domethënë jo ka paku gar sipër të duhet sigurisht islame. I vesh një rrobë, një rrobë islame për sipër dhe mbulon pistikun anacak. Kjo është ideja Për këtarë asyjë dhe më themi që do në kjolloj marveshe që bëtë E kjolloj në shqit dhejë që bëtë Dhe më sotë të shumë të rëgojnë që, që nga i dyqan që që u atë leptonë Që shumë i përhapër dhe më dhe më dhejnë që e bënë shqitit e tila ma në bangës Do në shqipuar këtë gjaj që vë thashë Nëse ata marveshe e kanë të detyruarë Banka ka të detyruar, të kjo është nëluar, nuk ka dushim të detyruar, dhe hymë të kamata, gjithashtu edhe nëluar për rësuit të tjera. Nëse nuk e kanë marvejshët të detyruar, edhe kjo munduket dhe më dhëmë, po thuj se e pa mundur, ose shumë më mështijë, së më do mundi që e hezme të detyruar, sepse kjo është, është aventur për banki që të puto në gjera tila, nëse marvejshët nuk është detyruar, atëherë kjo është e lijuar me t Edhe po që s'eksiston diçka e tillë, atëherë themi on në këtë lloj forme, në situatën e tre kushte, po. Nëse nuk i ploson tre kushte, ai quhet quhet marrveshje ndaluar, edhe është haram që njeriu, domethënë, të të blejë një mall të tillë, domethënë, me anë të ballës. Edhe ajo që ndodh në të vërtetë në shumicën e vendeve është që këto lloj mallrash blihen në formë të detyruar nga klienti, banka detyron klientin që ta blejë. Kjo është një ohra sepse kur ndryshon nuk ka banka, domethën, domethën po po qëse do ishte në tregtim rifill, banka mund të hapet si supermarket vetëm me lloj dhe mallash kishte. Por nuk e bën diçka të lloi banka, sepse banka nuk ka nuk ka atë lloj profilit. Banka merr me më diçka tjetër, me më para. Për këtë arsye banka nuk i hyn një lloj tregti të tillë që të bën një mall, po qësa nuk është e sigurt që e kash, ka kush a bën atë mallin. Kështu që, që kjo më është deri pa më bëhet është vetëm një lloj shërbimi formalë është çilberie formal në cilën mbahen në shumicën e rasteve nuk më përgjegjësi për mallin që në çën të mallit. Gjithashtu ta shet ty pa e poseduar atë vetë pa e futur në magazinat e reta dhe marrveja është si si, si, si të për për arë, themi, këllë, këllë është treguar me detyrushme. Pronëtari sui themi domthonjë që kjo lloj kjo lloj është çilberie, është ndaluar nga ana fitarë dhe nuk lejohet që njeriu domthonjë të blejë mallra të tillë nga nd bankës me kështu siç më ndoin këta përkundazi. Po çesë ke bën domosdë di çka? Mblidhi lekën shtitatën ashtu me K se siç do e pagu bankës. Mblidhet tek tek arka jote personale. Kur të mblidhen, blihe vëmendje. Edhe kë hallall pastër tek Allah subhanuhu teala. Kjo ishte çështja që desha tu t'ceroj. Edhe diçka më kujton diçka që harrova, ishte desha ta them po u them dhe këtë detaj të tjetër që më ka treguar, më ka treguar një profesor që është i njohur në Arabi Sudit dhe ka qenë shumë fol shumë për çështjen e këtyre. Bankave thoshte me ligj ndërkombëtar bankës nuk i lejohet që të bëjëshi deri treqti. Doon për vergjisa që treguam domoshta është një gjë këtë ide që është me ligj domoshta që banka nuk ka drejtë të bëjë treqti. Për këta rësuje, bank, këtë arsye, kto që ndodh sot në bankëto janë thjesht shidërë formale dhe kjo, dhe kjo vërteton, kjo vërteton që ç'i po them, që kjo është kjo është dyë që bën me banka të shidërë formale dhe nuk është shidërë reale vërtet. Për këtë arsye, për disa formale Ai në rreth dhe hyn te vllojtë Kamatos, kaq që allohet më drejt